Hola, molt bon dia. El temps ha d'anar millorant de forma gradual la llarg d'aquest dimecres, després de les precipitacions causades per la pertorbació, que ha estat força efectiva cap a la terra ferma. Per exemple, 17 litres a Lleida, 9 litres a Balaguer. Han caigut també 16 litres a Quils de Cerdanya, han caigut 4 a la Seu d'Urgell, i la neu també ha estat protagonista en cotes mitjanes, per damunt de 1.600-1.650 metres. Nevada bastant efectiva cap a l'Alta Cerdanya, Ripollès, cap a l'Albergadà, registres de, per exemple, més de 15 centímetres a l'entorn de la Tossa d'Alp. Gruixos que encara es podran continuar incrementant de forma lleugera, aquest matí pot continuar anavant feblement, sobretot cap a l'Alta Cerdanya, l'entorn de Pimoren, cap al sector del Pas de la Casa, cap a aquesta zona nord del Principat d'Andorra, amb més clarianes com més cap a ponent i la tarda ja seria força tranquil·la arreu. A l'espera d'un dia de tots sants, també molt estable, ben diferent, el temps d'aquestes últimes hores, amb sol i amb un ambient una mica més suau.